Esker mila intzageta eta sagiarte arte, goan, telesforo montzona ipatuko dugu, telesforo montzon hortiz deuguela da beregiazko asko izen ado. Izen osoa, bergaran sortua, mila bat zionta laueko abenduaren lauean, bayonan zendua larogeita bateko martxoaren bederatzia, beraz gaur susen berrogoi urte, politikaria zen, bigarren republikaren garaian, jarularitzako kideazen, zen Eusko jarularitzako, eta notik, gerla zibilaren notik, berrogoi urte pasazituen ipar euskal herrian, pehi ospital egunon. Egunon. Zukantaria zira, orduan kantuzari zinen, pantxoak aherrekin, biztan dena, ezagutzen dut bikote hori. Ezagutu zinen eta nun eta nola ezagutu zinen, Montzon? Montzon ezagutu ginuen 1200-1948an, xuxen. Guk orduan, ogoi urte ginituen, xuxen, xuxena. Eta ikasleginen, Eta aldi berean, amaia kultur taldeko kide ere bai. Eta amaia kultur taldeak ikastaldi batzuk antolatzen zituen oporraldietan, Eta askotan hemen, egoitza honetan, landa gauieneko egoitza honetan. ustaritzen bai gira bai. ustaritzen gira bai. Eta orduan ezagutu ginuen montzon. Montzon gintzen hitzaldi bat emaitera. Eta guan ginen, ba, entzule. Eta gero, ba, itzaldia eta gero gure artean gelditu zen montzon... Eta antxe, ba, ba, naturalki kantatzen eta hasi ginen. Eta guk pantxoarekin ordurako ikasiak inituen manes pagolaren kantua, kantuak, ut haut bidegorri jakulin, edo txakulin edo jo jobezate eskilek edo lako kantu batzu manesen errepertorioko lehenbiziko kantuak. Eta hantxe kantatok inituen lagun artean, besterik gabe. Eta berak entzun? eta zerbait gizaz, gustatu ere zitzaion gure kantatzeko moldea edo Eta errantzaukun, ba, begira, nik baditutola, berzti batzuk. E... Eta berdin, ba, konbeni bazaizue, elkarrikin medo bide, bideratuko ginituzke edo ba. Eta hori si hasi ginen elkartzen. Mm. Zei txura hartu zinen gizonari, ikusi duzuan lehen ukaldian? <gibus> Gizona, ba, e, jena idut lehen uh, arremana pixka bat orai impresionantea zen. Batzuen berez, izaitez, halako jarrera, postura... Izlaria zen, ona. Izlaria zen, antzerkilaria zen, anegedotatxo batekin, antzerkitxo bat mundatzen zantzun. Eh? Eta montzuna batzuen halako dotoreta sun berezi bat. Peio Hospital, berroi urte pasaditu Ipar Euskal Herrian, Nei. zuretako zer agin ukan zuen Ipar Euskal Herrian? zer utzi zuen? Nik uste, Ipar Maldean, politikalari baino gehiago kantu gile edo antzerki munduan ezagunagoa da Montzon, politikalari baino gehiago. Eh, montzonek hemengo antzerki taldeak eta segitzen zituen errotik laktsabalekin denbora aktan, eta jendean nitzek Montzon ezautu du maila hortan Antzerkitik. Antzerkitik. Hola, antzerki talde frango bazen denbora aktan, herrietan, eta han eta hemen ibiltzen zen Montzon, eta jendean hitzek maila horretan ezautu du te antzerkilari ezalabai. Mm. Bitsi da zen, eta joan den hastean, ez da bitxi, eh? joan den hastean e, Michel Labegeri aipatu dugu hastego usian bera ere politikaria eta bera ere euskal kantugintzan uh, aintzindaria eta biak momentu beran ziren ipar euskalegian elkarzautu -el dute eh? pentsatzen dut baiet, Hegaako hutsatuko zutela, pentsatu hiurgeita hiruan egintzela itsasun lehemiziiko abergieguna option Michellabi enbatan ibiltzen zen, Montzoneerean zen e, abergi eguneean eta pentsatzen dut maila autan harremana izango zutela. gero ez dakit kantu mailan eean bere konposkettak edo aipatzen zituzte mainan zego politika mailan izan zuten harremana. Montpei mm. Hospital zurekin Monzonen alde musikala aipatuko dugu Justuki mai, mai. musikalki nola egan duzu, lehen kantua manzinuten egun hartan, meina gero ere hageman okandu zuen. Ba e, gero gu bakantzetan gine laik, oporretan gine laik bon zen Gure eseka, gure etxera, lehenik bere diano esuri bat batzuen. Jadanik ja hagemana eh, egina zinuten, da, eh? Bai, iru ba, hagemana egina zen, eta egiten zen, gure, gure bila, lehenik nere etxera etortzen zen, bere diano esuriarekin. Itxasura. Itxasura, etzen xofurtrebea, eh? Beldurra baraztengin nuen otu ameraarekin. Betizketan eta bide baztegera begira eta, bo... Dena den, ba, lehenik ineretxera ditentzen, eta gero joiten ginen pantxoaren bila, lekuinera, eta gero, ba, elgarrikin bazkaldu, gauzak komentatu, eta gero, ba, hola xe, poliki, poliki, emantzizkigun bere, bere kantuak. Gure... Berak kantuak idazten zituen, eh? idazlea zen ere. Idazlea, eta ere musikak ere konposatzen zituen, naiz eta batzuetan inspirazioa askitoa nabarmena den, baina doinu eta itzak idazten zituen. Eta beraz proposatzen zue, zuei kantatzea bere kantuak. Hori da. Eh? Eta horrein kantu uh, ganenut klasikoak klassiko, direnak. Bai, horaxe bihurtu dira, ez? Kantu horiek e, herriak e, hartu ditu, herriak kantu horiek jabetu da. itziarren semea, lehen-lehenik hori izan zen lehenbiziko kantua ireruko eta Eta gero izan ziren ba, lepoan hartu eta segia aurrera, eta gero aita ba, kartzelan duzu. Eh? Eta horako, kantu horiek herria bere ala jabetu zen eta bertez ere bestaldean. Eh? oi hartzuna hundia izan zuten kantu oiek eta kasuolidadez gehtatzen da ere guk irerugoita amekan egin genuela lemiziko kantaldia egoaldean eta nun antxusen bergaran. Bergaran, bere sohterian. Sohterian, eh, kasuolidadez, eh, baina hola gehtatu zen. Lehen kantua ganduzu itziaren semea, eh, emaiten dizue zuek kantatzeko nola pasatzen da? Bai, hai, esplikatzen daukuk, zer den kantuaren jatorgia e, ez? Kantua begintzuen ondarutar gazte baten omenez andoni arrizabalaga, hau torturatua izan zen, zalautzeko espetxean, presondegian. Eta beraz, ba, tortura aipatzen da kantu honetan, eh? Eta beraz, hori e, kantatu zaukon, antxusen, ni hori zeniz, arrasuntza, ostatua bai haba igorrin biziki goztuko azuen montzonek. Eta hantxe, erreka bazterrean bazkalduta kantatu zaukun eta horaxe e, eskura amantzaukun kantu uri. Eta ondoko urtean grabatu ginuen diska tipi batean. Eta zuek, Pantxoakak seminarioan zinezten, bai. lehenago, olako kantu bat kantatzea zuendako Zuek ze ikuspundua zinuten Euskal Herria, zuek, zuek ar bat zen edo, ez? Edo... Ba, gogoratu behar da, gara giroa zertzen, ez? E, nik ganezake pizkondearen urteak zirela. Gure belamaldia uste dut uh, baila askotan, eh? jabetu zela bere euskaltasunaz. Euskal kontzientziaren pixka bat sorgera edo izan zen urte eietan. Alako horlatu bat bezala, nik ari dut, belarra kultural bat bezala, eh? gertatu zela. Eta gu ortsiko beste askorekin, ikastolak orduan sortu ziren... Eh? eta gauza initzan, zerkin bailan ere. Zendazuek hori euskal kontzientzia bazinutan best, edo beste euskal kontzientzia bat? Ez, hainbeste guk, nik ergan ezakei behar bera gure kontzientzia nondek sortu zen ba. Guk, haur uh, gine laik, debeakatzen ziguten guri eskolan euskalat zitzegitea. Debekatua. Frantsesez hittzengin behar nuen hit eta gaztiatuak ginen sekula euskaratzi mitzatzen egen. Eta gero hemen ustaritzeko ikastegian seminarario txikian gertatu ginen kanpotik ginikako beste ikaskide batzuekin. Eta orduan, pixka bat, hola se, oaktzen hasi ginen, ez? Gure Euskaltasunari tasun harik, bat bakinuen, jostatzeko molde berezi batzu ere, bai, iriteko molde berezi ere, eta hola se, pixka sortu zen, gure baitan, eta hori taldean ere hasi ginen, pixka bat. Eta hori izan zen, pixka bat, astapena bezala, ez? Eta gero, hamaia kultur taldearekin, eta hori indaktuz, eta, eta joan zen, eta hola Eta telesforo Monzoneek parte hartu zuen zuen konsientzia hartze hotan. Bai, Montzoneek konkretuki ara eanizut antzerki bidez eta bere karpena egin zuen, eta ez bak egin mundzoen, bean Pierrelav eta haudenak e, Michelelab Beiguria aiipatu duzu, e, Banespagola, espago Dela gutiangi hartatu giren hortze, eh, olatu hortan edo berarra hortan arrapatuak. Hmm. Eta gero zenbat eta zenbat kantaldi montzonen kantuekin, eh? Bai, bai, bai, montzonen kantuek arreka sta izan zuten batasuna behar da, gehienik, ara batasuna ere montzonak aitortu aitortu izan dauku. Berbada, izenburua bestelako izan beharko zuen, denbora ekin bentsatu zuen berbada obeko zela elkartasuna. Batasuna, baina, berbada, hobeki egokiago izango zen elkartasuna izenburua. burua. Ba, olako go. Zuen, kan, zuen kantaldietan eta agertzen zen, ere? Gu, montzonekin kantaldietan, baina, behin edo bestek eztatu da. Baina, batez ere, montzonekin egin izan ditugu ego aldean, mitin batzuk. Eribatasuna sortu zenean Nein. eta Monson ibiltzen zen mitinetan eta islarien artetik E, Sartzen ziren kantariak, ez? Eta gu, olaxe sebi batzuetan batzutan e, mitzin batzuetan. Zundako ere giroa gazberezia, eh? Hau, gu, ipergaldekoak izanik, eh, harritudu gelditzen ginen, hantzortzen oh, zen giroarekin eta, eta montzone ba, ba zer zen, eta Donostiako belodromoan jausten zituen eskalera, bintzera ba, <risa> bat bezala, eh? Hora gozak gu ba, guen ditugu. Bon, pediospital, egungo ginen ginateke luzaz aipatzen, manzon, eta zuen ibilbidea, baina ez gude murarik. Mil mm -hmm. gurekin izaniko izuntan? Bai, mil eskerek zuri, eta... <laughs> eta beste bat arte, laste garte. Bai...